Andalusam andalusam andalusam andalusam. Nedaje kaže vezano mesail fi rus. Nač je određena pitanja koja imaju veze sa guslom, koje ne potpunjavao sve što rekla. Kaže la tenku do maratus sha'ar halil al-gusl. Kaže mina janaabati de kaulisaallahu an i nema yakfi kan ta'ussii alayhi sallallahu hasayat. Kaže, žena ne treba da razvezuje svoju kosu, misli pletenice, ako ima pletenice sveizano, ne treba da razvezuje svoju kosu prilikom uzimanja gusula od džen ubluka, od džena abeta. Zbog riječi poslanika, salalahu alijansana, hadi izbilješ muslimu svojom sahihu, inama je kviki, kaže, dovoljno ti je, poslanica je obraćao ženu koja ga pitala, da li mora da razveži svoje pletence. Kaže, dovoljno ti je, kaže, Ant će ali ali taala se hajada dovoljno na svoju glavu znači dovoljno da tri puta znači da ne razvežeš pletenicu nego tri puta znači provučeš poliš kosu provučeš da prođe voda da dođe do korijena glave znači mora proći do korijena glave a ne mora plat, plat pletenicu kupat ne mora razvezivati naravno pređi vodom preko nje a ne mora razvezivati znači ovo je hadis došao u Muslimu i ovo je po većini učenja Uh, uh, kaže dalje pasto, ovdje kaže ten kodul ha idur se ha, idar ptesele li to. Kaže, a žena ko u stanju hajza, ovo je kao, kao je u džunobluku. U džunobluku ne mora razvijela pletence. Uh, mislim, pa nešto će reći, ovdje je ovaj to propis koji ne živi kod nas žena, vić neki imaju dugu kosu, ne tvežu pletencu, sad su frizure, ovako, onako, ili tako, ali eto da znamo propis. E... Uh, Kaže, žena koja je u hajzu, kaže, ona treba, kaže, da ona razveže kosu na svojoj glavi kada, kada uzima gusul. Zašto? Kaže, lima li ima ruvije, ruvije znači tu temri, ima slabosti u onšto prenosi. Kaže, eneho, kale li a iša, da bi poslali rekao a kada je bila hajde, kaže, un kudi šareki u aktesili, kaže, razveže svoje uh, dlake, kosu, uh, dlake za ko, uh, glavi, kaže, u aktesili i okupaj se, uzmi gusul. Hadis ima u sebi slabosti. <clears throat> Međutim, ima od jedna druga problem, da dodam to. A to je da ovaj prijateljni hadis gore, gdje su spomenuli, kad kaže poslanik sam samim, dovoljno ti je da tri puta pokasiš, svoju, da pokasiš svoje korijene kose na glavi. Ovo gdje smo rekli da žena ne, mož, ne mora da razvezuje platenicu ra, od džunubluka. U tom istom rivajtu, kod muslima, imamo dodatak. Imamo dodatak. Osnova je hadisa... Mina dženabete, da žena pitala o džunubluka. A imamo dodatak, kod muslima, vjerovodostan hadis, dodatak ima minel Haidi. I još hajza ima dodatak. Skupinama hadisa kaže da je ovaj dodatak slab. Skupna kaže da je vjerovodostan. Je za najbolji, ovaj, kad se analizira lana sprenosila se, odnosno ravija koji se izdvojio sa tim dodatkom, pouzdan ravija. Taj dodatak nije opriječan drugim rivajte, nema ćemo da bude oprično. Dravija koji se izvojio s tim dodatkom, ne, ne samo od džunubluka, nego i od stanju hajzada žena može, logički ne ide može Što logički ne ide? Osoba, žena koja je bila u stanju hajzada i dugo vremena imala svezan petonicu, sad kad treba se okupati ono prvi put, a još i ne treba razvijedati pletence. Znači. Od pitanja džunubluka, obično znači ne mora znači da je dugo bila nosila pletenicu svezanu. Uglavnom, Allah za najbolje, znači, kada bi se ovome dodali, na tome je stavi jedan stav učenjaka, jer je to došlo u, u, u, u znači, muslimom sahihu, i st, žena od stanja, i od džonublika, i od hajza, na osnovu teksta hadisa, u tom dodatku, ne treba da razvezuje pletenice, i to je bliže i spravnije nego ovo što je došlo u ovom slabom hadisu. Kad završimo, zabilježi. A... Dalje, dalje kaže udzu Gaslun 2 hidun za gusun adu Mihajdi vojana kaže jedan uz jednog gusula kada se kupamo od hajza i od junublu žena kada se kupa od haiza i od junublu dovoljan je jedan gusul ili kaže od radi džume i junubluka znači muškaraac kada se kupa uzima guslu džume i od junubluka dovoljan je jedan gusul kad je ovo kad ovo može ići Onda kad smatramo da je, šta? Da je sunet kod mušavaca. A kod žena, gledate, kod žena je i hajz, kako će biti džunublika? Kako je kod njoj džunublika, ona u hajzu? Može su taj. Može, je li? To je iskusni, znaju. Ova, od hajza i od džunublika, je bila u hajzu, 7 dana, od sada džunublikovi. Je li može džunubliko ostavio prije hajza, može? Aha Ja. A ovo za muškarca, znači imamo džumu i džunubluk. To se čisto dešava, ali onda znači ako uzmemo da je da je vađib da je vađib uzeti no, guslu. Da je vađib uzeti guslu. I za džumu, i za džunu, da džunubuk je jasno po džmaulčnjaka, ali iza džumu onda ima londa spora da se spoji. Ima londa spora da se spoji. Dva ajde bad, dva razgarašta imaš. Možemo, je... Glavno, Skupno očaka kaže da da nema smetnje jer nije došlo pojašnjeno da se mora razvojiti znači džunubluk od džume i džunubluk od od, uh, od uh, uh, pardon, guslus zbog džume i guslus zbog džunubluka skupina učenjaka ima koji kažu da nema smeti kako nima, nije bitno kako tretira da su oba vađiba ili jedan vađib jedan sunet da je dozvoljeno spojiti i da, da jedan pokriva drugi narod po šartu onda ima niit da ima niit da čini obaz znači. što sljedeće kaže ovde يقوم من غسل من عن الوضوء kaže gusul mijenja abdest da ima ruvi ena rasul kana je ve sellem ka ana la Ode kaže, ono što se prenosi kao da ima kao da ima slabost. Glavno preneso su tu dva hadisa. Dva hadisa prenese jedna od Aijše, radio pogotovo hadis vjerodostan, hadis u kojem je preneseno da je Poslanik sallallahu alejhi ve da nakon uzimanja gusla nije abdestio, klanjao bi, a nije abdestio, tako do što tekstovi hadisa. Kaže Allahov Poslanik sallallahu nakon kaže kad bi klanjao nakon gusla bi klanjao, kaže a ne bi, ne bi uzimao abdest. E, Naode treba podvuće. E, osoba koja uzme gusl e, neki učenjac pri radsku kaže ako uzme gusl po sunetu, kaže, da nema ne ima sumnje onda da ima, ima abdest. Međutim, ako uzme uh, gusl koji nije posunetu, nego ono samo zanijeti i bučne se uvodu. Ili okup, okupa se, pusti mlaz preko glave da vam prijeđe. Jel tad ima abdest, jel ne ima abdest? Pa neki učinac kaže, jel ovaj, neki kaže ima, neki nema ima. Glavno presuđeno je ovdje taj, presuđeno je taj hadis koji se prenesuje adišer, radna vjerovodostana hadisi od Danesa, uh, u kojima je došlo znači da ne bi abdestio posebno poslije gusla, nego bi Znači, sa, a, i naravno, to spomnju drugi učinjac, poput Imglarebija, kaže uh, kijas, normalna, zdrav kijas, kaže, jel, ako ti, ako ti abdest, znači, sa abdestom imaš abdest, pa preće je sa guslom, koja je veća čistoća od abdesta, da imaš i abdest. Tako, kaže, da ne, potrebe da treba neki poseban tu, čak da nema dokazao da iši radjelom, da nema dokaza, jel, odene sad, znači, bilo bi ispravno da, da gusl mijenja abdest. E, ovdje, naravno, treba dodati to, misli se to, ako u toku nisi, nešto uradio s čime se gubi abdest. Ne gusu, nego abdest. Recimo, u toku gusla da osoba pusti vjetar. Obavlja gusu ili na kraju gusula pusti vjetar. I onda kaže, Mama, imam abdest, kakši imate abdest? Ili da kaže, čeka, nisam ja, ka, nisam ja završio gusu, kaže, ja sam do prije kraja gusla, kaže, pustio vjetar, recimo. Ili mokri, pošto se često dešava osoba koja prilikom kupanja, da često se mokri, to je normalno, to je prirodna stvar. I sad cijelo vrijeme obavljava guslu i mokri cijelo vrijeme. I na kraju kada ima audest. Ili može imati audest? Može, je tako? Ne može. Što ne mogu? Nije završio guslu. Kad završi guslu zna se da je završio, tako? Kad i nimo, ti nije završio. Nega ima nemoj razli. Izgubite što ne ima. U svakog slučaja, ne možem razvoj, Sigurnije i spravnije da se trudi kad počne uzimat guslu Naci da ne, ne radi nešto po znači mokrenje ali puštanje vjetra čime narušava dovodi upitnost abdesta ne gusula. Dobro. Sljedeći. Kaže je džuzu en yaktasila bil maj ellezi iktasila bihil maratu el junub liqawlina inna ma inel ma ela junjib ka na bzinho kaže ovaj kaže dozvoljeno ženi dozvoljeno se okupamo sa vodom sa kojom je se okupala žena koja je bila stanovnik džunubuka ovaj i navodi se ovde dokada osoboda je dozvoljno, kaže zaista voda ima teksad isa duži teksad isa kad poslanik rekao zaista voda može, voda la en džubili la užnib znači voda ne može biti džunup ne voda samo posebno ima osobben džunubuka da ona može biti džunup, znači ako se osoba kupala jedna je ostala ta voda sa njom se okupa druga ispravan iguslo je jedno drugo kaže ve džuzenak teksila džunub te jun uh, dozvolja kaže da se dozvoljeno muškarcu i ženi uh, su muž da se kupaju zajedno iz jedne posude prilikom uzimanja gusula kao što radi poslanik sa išeo određenu vjerodostojnog hadisma muftekhanali takođe kaže uh, isti babo isti tar i nel gusul kaže da se osoba pokriva prilikom uzimanja gusula idak da seltom idak teselda ahadukum kada neka od vas uh, kupa neka se neka se prekrije neka se sakrije <kuh> Hadis je vjerodostan. Uglavnom, ovaj to da li je, ovdje kažemo, kada je, kad je Musteha? Musteha, je, Musteha je osoba ko sama. Ako je sama, da se, da, misli se ovdje kad, da se sakrije. Misli se sakrije od, od toga da vidi ljudi, strance, da ga ne vidi. Ako, je, ako osoba znači, postoji mogućnost da je neko vidi, Znači onda je vađiv da se pri... ne mu stehav, znači, mora se sakrije, da se skloni, da ne bi neko vidio, uh, uh, da sakrije svoje stidno mjesto, naravno, onda je vađiv da se sakrije. A ne da ljudima kaže, joj, barate, pogledajte u mene. Nego, da on se sad... <laughs> kaže da, da Ademovu žubelistitar, kaže da nije vađiv, kaže, to ukazuje, kaže, bejnama Ejubu kane jak tesilu orijane. Spomenji hadijs koji bilježi Buharije, muslim u svom sahihu, on su Buharije u svom sahihu. Da Ejubah lisala da se on kup a ovo šerijat ايوه baš on da šerijat prije prije naših šerijata znači ne možemo uzma taj propis kad imamo kod nas šerijatske argumente tako da navođenje na ovo mjestu može biti samo kao kao dodatni dokaz a ne osnovni dokaz. Onda ovdje dajemo stehab da ehti sad da se što manje vode uzma prilikom uzimanja gusla, to se već ja spominjalo smo ta hadis umdeto kam hadis vjerodostan. Eh uh, hadis vjerodostan i Bahari i Muslim i zadnje ovdje, ovdje ova dva hadisa što se pominja. Sve svi hadisi koje spominjat riješ došla hammam, hammam to su ona javna kupatila. Svi jedni hadis koji došo spomnje javno javno kupatila svi su hadisi daifi. Znači, Nađi koji jedan hadis do je da spomnje to hammam, oni mogu da on dva spomenu jedano to kako na koji način da kada odiš da trebaš nositi da žena da ulazi ne ulazi hamame u drugom kad muškarac odi da ovaj, da je dozvoljno muškarcu kad ode da sin da se a, da se da nije dozvolo da je ide u hamame zbog bukraza da je neko vidi tako da glavno svi ti hadisi svi propis koji su izričeni od njih nemaju a, znači slabisu, su ne može izvaći dokaze jer su svi hadisi koji spominja riječ, samo hamam u njima ima slabosti nekim jače nekim a viši glavno ne mogu se ispravno se ne mogu digna stepen privatni hadisa i time smo završili po poglavlje gusla ostaje nam naredno temem smalla <supra> Allahumma beve amti ashhadu an la Hvala da sebeð About